De vell nou i una edició més ens arriba al disc a través d'aquesta sintonia. al disc, un espai en el qual nosaltres, doncs, el que fem és agafar un artista i una de les seves cançons o d'altra però que ens expliqui, des de la vessant de compositora o d'arranjadora de del que sigui, per què es tria aquesta cançó, què significa per a l'artista convidat. I en aquest cas l'artista que avui convidem és la cantant de Mataró, cantautora catalana de jazz i de pop, Jessamí Boada. Ella ens aporta una de les cançons que pertanyen a un àlbum preciós, que us el recomano molt especialment, On Començo jo és la música que ens conduirà avui amb aquest disc, amb aquest espai, a través del segill microscopi publicat el 2020. La cançó que hem triat per al dia d'avui porta el nom de Com si no fossis ningú. Com si no fossis ningú és el primer single d'aquest nou disc on començo jo. I el vam voler presentar també amb un, amb un videoclip rodat a la natura, amb el riu on estic jo allà, molt a gust amb mi mateixa, perquè és una cançó doncs, que parla d'això, d'estimar-se, de, de cuidar-se, d'acceptar-se i d'anar evolucionant, no? Perquè al final jo crec que hem vingut aquí a, a aprendre i a créixer com a persones. És una cançó que la vaig escriure doncs, per una persona molt propera que, que ha fet una evolució personal supergran, no? I, i d'obrir-se molt cap al món i em va inspirar a doncs, escriure aquesta cançó tan, tan dolça, digueu-li així, i espero que, que us agradi molt i que us transmeti això, molta pau i molta, molta llum. T'amagaves rere l'ombra com si no fossis ningú. Caminaves ple de dubtes. El teu pas no era segur. Abraçaves el silenci. Refugiaves per el fum, la mirada trista i moixa, com si res anés amb tu, com si res amb tu, com si no fossis ningú. com si fossis transparent no et sortien les paraules no tenies veu ni vot estimaves amb vergonya com si t'ho haguessin prohibit com si ningu realment meravellosa, tocada diria jo amb la vareta d'un àngel, és la veu d'aquesta noia de la maresma que sens dubte ens corpren, és jazamí boada, apunteu-vos-la bé perquè val realment la pena escoltar les seves cançons a través dels àlbums que ens ha portat de i aquest que acabem d'escoltar i que seguirem escoltant també en properes edicions del nostre espai, de la, del nostre al Disc, és el disc On començo jo, avui li hem dedicat uns minuts al disc per escoltar què en pensa ella que ens portava d'aquest tema anomenat Com sinofosis. ningú El disc amb Rafael Corbí avui amb Jassami Boadar